היפופוטם! ועכשיו הגיע הזמן לישון לילה טוב, דוגית טוב, לילה טוב, לילה טוב. יורמי, קום! קום כבר, יורמי! אתה רוצה לשמוע סיפור? מי זה, סבא? עזוב אותי! קום, קום כבר, הגיע הזמן לשמוע סיפור לפני השינה! בלעדיו אי אפשר להירדם! אבל אני כבר ישן, זה אחרי השינה! הסיפור הזה זה בשבילי! אני לא נרדם בלי סיפור! קום וספר לי כבר, נו! מה קורה? אבל נאיים. <עז> אז תשתה קפה, קפה שחור זה יעיר אותך, קפה חזק. <קצק> כן, ככה. שמתי לך בפנים קיקיון, שיהיה מעניין. <עז> איכס, אני לא אוהב קפה, אני רוצה תה. <טי> <עז> טוב, רגע, חכה שנייה. הנה קופסת התה של סבא. יש פה טיונים של ניחוח היסמין, אילולחמה, שמחת העגבנייה, הדר המלט, חגיגה בסנוקר, מה אתה רוצה? חדוות הדיבל? הנה, תשתה כבר. כן, יופי. מצוין. לא, לא, לא, אל תשים את הכוס בגיור. נשרוף אותה אחר כך. בוא ניסע לחו"ל קצת! רוצה? יש באמסטרדם משהו? אבל אמרת שיש לך סיפורים! בטח סיפורים! יש לי משהו גס עם בחורות! פעם אחת הייתה בחורה כמוך, רק יותר גדולה, וגם יותר חכמה ממך, וגם מוכשרת, וגם היו לה חברים, ושעדיים, ועוד מלא דברים היו לה! אני קטן, ספר לי על הקוסם מארץ צוץ. מה זה? זה סיפור יפה, אחד היפים ששמעתי. אז תספר לי אתה! תספר אתה! לא רוצה, אתה רוצה שאני אבכה? קרה גדול שלה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום, שלום לכולם, אני שמחה שבאתם לחתונה שלי. אתם בטח שואלים את עצמכם, איפה החתן? נכון, איפה החתן? איפה החתן? איפה החתן? איפה החתן? או, או, או, או. אז תדעו שבאמת חיפשתי הרבה זמן ולא מצאתי. אז החלטתי לעשות חתונת הפתעה. כן, כן, כן, כן, חתונת הפתעה, כן. החתן בדרך לכאן. הוא לא יודע שזאת החתונה שלו. הוא חושב שהוא בא לסיור ביקב, בסדר, עכשיו נכבה את האור. נכבה את האור, נשים כוס ליד הדלת, כן, וכשהוא ייכנב... שקט, מישהו בא! אה, אוקיי, חבר'ה, פה זה היקב, בואו תראו, הנה החביות אצלון. מה זה? איזה חבוד! אני כל כך מתייקנזת! ואז? שהיה ממש שמח, הדי-ג'יי החליט לשים דיסקו-סמבה מחרוזת ברזילאית ברמקולים, ודוריס עמדה בדיוק מול הרמקול הכי גדול, ואז... מהעוצמה של השיר, דוריס עפה לשמיים, ועפה ועפה ועפה ועפה. ונחתה בארץ צפוי! לא, היא נחתה בשדה על המחשב של ההזמנות, וכשהיא נפלה והיא קפצה, אז היא הקלידה כזה כרטיס את הארץ הוץ, ובגלל שהיא הזמינה כרטיס שאי לבטל, אז היא... טסה לארץ רוץ והנחתה שם. אה, כשאתה מסביר לי בהיגיון יורמי. היא ראתה שם המון אנשים מוזרים שהיא לא הכירה, והתחילה לבכות. לבכות? מה, לא סיפרו לה לא הזמינו אותה לחתונה של דוריס? אה... מייס. איך הבובה, מה את עושה? מה, את בוכה? את צוחקת, מה את עושה? מה את זה? אני אהבתי ליבוד. בוכה. אני לא כותב עולי. ומי אתה? למה אתה עשוי מקלחש? אל תגידי מי זה, מה זה? אני עשוי מקלחש? זו דחפושת עלובה שעשו לי, מה זה? בגלל זה? דחליל עשו ממני, אמרו לי בוא, תהיה דחליל, שנה וחצי ותק בתוכנית, עשו אותי דחלילי ודחלילי, אל תשאלי איפה אתה קולי מטוטטה. תגידי פה, תראי איזה מגליל עשו לי את התחפושת. אוי, נסרעתי. תן נשיקה וזה יעבור. נשיקה עידתייה. ומי זה שמה עם כל הבנות? אה, זה, זה טוחן הכפר! טוחן הכפר! יק! ואני התכליל! מגרד לי נוער התחפושת. אולי תגידי מה את רוצה ונגמר את הסיפור? אני רוצה חתן! יופי, אני חתן שלך! ואין, נוסו הביתה. רגע, רגע, אדוני. מה עם כולם? אדוני, אם כבר. מה עם די.גיי? מה עם קטרינג? מה, די.גיי? קטרינג? מה את צריכה את כל נו, באמת. תני לי להסביר לך. אל הנה זה מתחיל! אז ככה! תשמעי! איפה ההבטחות שלי? איך נחזור עכשיו הביתה בלי מפתחות? נו תתחיל כבר! אז ככה! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני זוכר שזה קשור לאהבה אה, נזכרתי מה רציתי אני אספר לך בבית הבא <coughs> אני כבר מספר שוב שכחתי מה רציתי להגיד אבל אולי בכל זאת יש לנו עתיד ויש עוד פרט עליי שאותך ירשים לפעמים אני מנגן במועדוני קשישים כי מי שמתחתן איתי נכנס להגרלה ויש סיכוי שהוא יזכה בעגלה אם תרצי יקח אותך לשוק הפשפשים ושם יקנה לך אבטיח לי מוכר מצריח שעושה בחילה בואי נתחתן עכשיו וכמה שיותר מהר כי בטח אחרי שכל זה ייגמר הם ישדרו את כל המחזמר שידור חוזר ישדרו את כל המחזמר, שידור חוזר. ייק! מה זה? את לא רואה שהוא לא רציני ויש לו דיסט של שלישייה כמו צוחנית והוא גורם לנזקית החקלאות אז אל תתחתני ושיהיה לך בבריאות מה? מי שמתחתן איתי נכנס להגרלה ויש סיכוי שהוא יזכה בעגלה אם תרצי אקח אותך לשוק הפישבשים ושם מקנה לך בדיח ממוכר מצריח שאות התחילה בואי נתחתן עכשיו וכמה שיותר מהר כי בטח אחרי שכל זה ייגמר הם את כל הדבר הזה שהוא חוזר הוא אידיוט מדבר שטויות מתחתן שדרו את כל הדבר הזה, שידור חוזר כי מי שמתחתן איתי נכנס להגללה ויש סיכוי שתפתח בעגלה! אם תצאו, קח אותך בשוק הפשפשים עכשיו את כלל החרדים מוכן להפריע מה שעושה בחילה בואי נתכנס עכשיו כמה שיותר מוכן להגליל שידור חוזר ייגמר, הם ישדרו, תחזור על הבן הזה, שידור חוזר! אל נתחדניקי טוקין הם ישימו, לפחות את השירים הם ישימו שידור חוזר לפחות את השיר הזה הם ישימו שידור חוזר, פעם אחת. הם לא עשינו כלום, מכיר אותם. ניק! ניק! נהנית מהקטע? יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם קטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס להיפופוטם. C-O-I-L, קח אותי, קח אותי. איש מעצבן, תעשה לי רטוב.